Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag ska vi tala om trosbekännelser. Men inte vilka trosbekännelser som helst utan den tidiga kristna församlingens trosbekännelser. Och det lovar jag var sista gången jag ska datera mig själv genom att referera till barnprogrammet Hike. Men i de två senaste programmen så har jag sagt lite om de bibliska trosbekännelserna Shema-bönen i femte mosbok- och en del om de olika bekännelserna i Nya Testamentet. Det finns mer att ta av där, men jag har gett en liten introduktion. Om du har missat de programmen så finns de både i podcastfiden, i din podcastapp och även på Maronatas hemsida. Men idag så ska vi gå in på efterapostolisk tid och se hur de tidiga kristna såg på och talade om sin tro. Och det ska vi göra nu. Någonting som vi evangeliskt kristna inte alltid pratar om så väldigt mycket, det är vad som skedde efter att de tolv apostlarna, Jesu tolv apostlar, dog. Den sista av dem var antagligen Johannes som sägs vara den enda som dog en naturlig död runt år 100 i Efesus. Och apostlarna de bar naturligtvis på ett väldigt speciellt ämbete som handlade om att de kunde bära fram läromässiga ord från Herren. Alltså en apostel var inspirerad av den heliga ande så till den grad att det han sa var Guds eget ord och det de skrev var också Guds inspirerade ord naturligtvis inte när de pratade om vad de skulle ha till middag eller skrev ner en inköpslista. Men när de talade då om läromässiga frågor så var de inspirerade av Gud. Så om man undrade över någonting, om man behövde eh, vägledning i andliga frågor så kunde man fråga en av apostlarna och eh, de kunde ge svar som var auktoritativa alltså som hämtades från deras auktoritet som eh, apostlar. Men sen var ju problemet att efter deras död, vad skulle man göra då? Jo, då var församlingens uppgift att bevara profeternas och apostlarnas lära. Och det man framförallt gjorde då var att man bevarade apostlarnas skrifter. Det som vi idag har samlat i Nya testamentet. 27 skrifter från apostlarna och deras närmaste medarbetare. Och en annan sak som man gjorde var att man försökte koncentrera det som apostlarna lärde i olika trosbekännelser. Eller olika trosbekännelser, igen trosbekännelser, en kort text, lätt att komma ihåg, som var ett koncentrat av vad apostlarna hade lärt, vad man såg i skriften och vad man hade lärt sig av apostlarna. Och det här är en av anledningarna till att de tidiga trosbekännelserna kom till. Men det finns två andra anledningar. En ganska positiv och en som kanske inte är så positiv. Men den positiva anledningen, om man ska säga så, det var att kristendomen spred sig med våldsam fart under de första två århundradena av sin existens. Bart Ehrman som är en icke-kristen historiker har skrivit en väldigt intressant bok som heter The Triumph of Christianity och där så försöker han då utifrån ett strikt historiskt och, och, och sekulärt utsiktspunkt så försöker han förklara hur kristendomen kunde bli så populär. Och han menar då att den spred sig för att man lockade med under och mirakel, och för att varje enskild kristen såg det som sin uppgift att vittna och uppmana människor att komma till Jesus. Det var alltså en av väldigt få aktivt missionerande grupper. Och hur den är med Dörmans teori och hur den är med den saken, så växte i alla fall kristendomen enormt, och det betydde Många nyfrälsta människor, eller konvertiter, alltså folk som sa att de ville följa Jesus. Men då var frågan, vilken Jesus? Och de behövde uppenbart vägledning. Och det blev därför vanligt med det som kallas för katakumen, alltså upplärning av omvända innan dop. Och man kan tycka vad man vill om huruvida folk borde döpas omedelbart efter sin omvändelse- vilket jag kanske skulle luta mer mot. Men det var i alla fall som man gjorde. Och katakumener, de omvända då, behövde lära sig grunderna i den kristna tron och helst utan till också. Oavsett om de kunde läsa eller inte. Och det är, skulle man kunna säga, den positiva anledningen till att man skapade trosbekännelser. Därför att nyfrälsta behövde ett enkelt sätt att lära sig vad den kristna tron handlar om. Och eftersom Jesus hade sagt att man skulle döpa i faderns sonen som den heligandes namn. Så handlade de här trosbekännelserna ofta om vem är fadern, vem är sonen, vem är den heligande. Och den negativa anledningen, om man kan säga så, det var att det på 100- och 200-talet dök upp många, ska vi kalla dem för pseudokristna rörelser, alltså folk som påstod sig tillhöra och förkunna tro. Men som egentligen stod för någonting helt annat. Det handlar om gnostiker, docetister, sabellianister om det är ett ord. Sabelliens, heter det på engelska, markioniter och, och många andra grupper. Och därför så behövde man alltså texter och bekännelser som visade vi tror på vi tror på den sann. Vi har en sanna tron, Vi tillhör den. Vanliga församlingen om man säger så, den ursprungliga församlingen. Den trofasta församlingen som, som tar vara på Jesu undervisning och apostlarnas undervisning. Så då använder man då trosbekännelserna för att markera en gräns mot andra föreställningar också. Och vi kommer se spår av det i de här trosbekännelserna som vi ser från den första församlingens tid. Och med den första församlingens tid menar jag tiden mellan säg, år 100 och 300 efter Kristus innan det blev en mer etablerad kyrka skulle man kunna säga. Ehm, och i tidig kristendom så började man tala om någonting som man kallade för tronsregel eller regula fidei på latin eller på grekiska kanon tes pis, pisteos. Men den är mest känd som regula fidei, om du vill googla på det eller läsa mer om det så är det regula fidei. regula på latin och kanon på grekiska betyder inte samma sak egentligen som regel eller kanon betyder i vår tid. Utan båda orden betyder faktiskt en måttstock. Vi har ju lite samma sak på svenska när man kan säga en regel- som är ett budord eller en, någonting som man har skrivit ner som folk ska följa. Men vi kan också säga en regel. Som är en, en, bland annat en måttstock eller en, någonting som du kan mäta med. På engelska så är det samma sak. Man kan säga a rule och man kan säga a ruler. Alltså en ruler kan vara en, en centimeter, en sån här... Måttstock helt enkelt. Eh, och en måttstock det är ju någonting som man kan använda för att kontrollera att någonting har rätt längd. Förutom att ha en centimeterstock eller ett måttband eller så. Ibland så på jobbet så gör vi så att vi gör mallar. Om man ska såga upp 40 plankor på 235 centimeter till exempel. Så sågar man först en mall eller en måttstock. Och sen så är det mycket enklare då att såga resterande efter den eh, mallen. Och överför betydelse kan man ju göra samma sak med någons tro. Man kan ta en persons överbevisning och så kan man jämföra det med en måttstock. och måttstocken som den tidiga församlingen använde var just regula fidei. Och nu rör vi oss ungefär på mitten slutet av hundratal skulle vi kunna säga. Och Regula Fidei, det var en enkel formulering av vissa delar av den kristna tron, framförallt det som handlar om fadern, sonen och anden. Och den såg lite olika ut på olika ställen, men stort sett lik. Eh, Ireneus av Lyon, som levde ungefär 125-203 Kristus. Eh, han var en viktig och framträdande person i. Ska vi kalla det urförsamlingen? Som ung så blev han upplärd av Polycarpus Som var en medarbetare till aposteln Johannes. Så vi befinner oss alltså i en väldigt närhet av apostlarna. Och Ireneus skrev en skrift som på svenska kanske skulle kallas för bevis för den apostoliska förkunnelsen. Och där talar han om just regula fidei, tronsregel. Och så här säger den. Så här skriver han i min översättning från engelska. Det står så här. Detta är alltså ordningen för vår trosregel. Och grunden för byggnaden och stabiliteten i vår gemenskap. Gud fadern, inte skapad, inte materiell, osynlig. En Gud, allting skapade. Detta är den första punkten i vår tro. Den andra punkten är... Guds ord- Guds son, Kristus Jesus, vår Herre, som uppenbarades för profeterna enligt deras profetiers form och enligt faderns tidsålder. Genom vilken allt blev till, som också vid tidernas slut för att fullborda och sammanföra allt, blev människan bland människor synlig och påtaglig för att avskaffa döden och visa liv och skapa en gemenskap av förening mellan Gud och människan Och den tredje punkten är... Den heligande genom vilken profeterna profeterade och fäderna lärde sig det som hör Gud till och de rättfärdiga leddes fram till rättfärdighetens väg och som vid tidernas slut utgöts på ett nytt sätt över mänskligheten över hela jorden och förnyar människan till Gud. Slutsitat. Och det här är alltså det som kallas för tronsregel Regula Fidei. En enkel presentation av treenheten och vilka fadern, sonen och den heliga ande är. Det är inte en fastsatt text som alla läste precis likadant och det finns lite olika varianter och översättningar i olika församlingar men det är ändå intressant att det handlar just om den treenige Gud ibland så kan man ju få höra att treenigheten var en främmande tanke för de första kristna och att läran om, om treenigheten dök upp på 300-talet eller ännu senare men redan de allra tidigaste kristna visste att Jesus är Gud. Och att det viktigaste i vår tro är tron på fadern, sonen och den helige ande. Och Tertullianus, en annan mycket känd skickelse i den tidiga församlingen. Han levde mellan år 160 och 220 efter Kristus. Och ungefär samtidigt som Ireneus av Leon, lite Yngre än honom. Eh, och han var en stark kämpe för den kristna tron på alla sätt och vis. I slutet av sitt liv så gick han med i en församling som den katolska kyrkan senare inte godkände. Nämligen montanisterna. Eh, och det är därför som han inte kallas för Sankt Tertullianus av katolikerna och ortodoxerna. Men för att vara ärlig vad katolska kyrkan menar kristet och inte det... Det menar jag inte är så viktigt. Eh, och Tertullianus har oavsett betytt väldigt mycket för den kristna tron. Och i sin skrift eh, som heter Om föreskriften mot heretikerna eh, så skrev han bland annat om var man ska söka sin kunskap. Och att man måste vara försiktig med att hämta kunskap från icke-kristna källor. Och då skrev han följande och översätter ännu en gång från engelska. Eftersom jag är dålig på latin. Eller jag kan inte latin alls om man ska vara helt ärlig. Och det ska man kanske vara i ett kristet rördprogram. Men så här står det i alla fall. Citat. Ingen människa får undervisning från det som tenderar till fördärv. Ingen människa får upplysning från ett håll där allt är mörker. Låt vårt sökande därför vara i det som är vårt eget och från de som är våra egna. Och angående det som är vårt eget, det och endast det kan bli ett föremål för undersökning utan att försämra tronsregel. Så Tertullianus ansåg alltså, får säga, slutsitat, Tertullianus ansåg alltså att man skulle utgå från trons regel eller trons regel för att veta vad det var man skulle lyssna på. Han specificerar inte exakt vad han menar med den här regeln, vad den regeln består av. Men det verkar som att det är en etablerad term som alla kunde förstå redan på den här tiden. Och eftersom jag redan har nämnt treenigheten så kan jag ju nämna att Tertullianus var den första som använde ordet treenighet för att beskriva gemenskapen mellan fadern och sonen och den heliga ande. Och den här Regula Fida utvecklades så smått till en mer fastsatt form på 200- och 300-talet och kom då att kallas för den gamla eller det vi nu kallar för den gammalromerska trosbekännelsen. Och den bygger på samma trinitariska bekännelse, men den börjar bli mer lik den text som vi kanske är mer bekant med den apostoliska trosbekännelsen mer om den alldeles strax, men jag, jag ska läsa först den så kallade gam, gammalromerska trosbekännelsen. Den säger så här. Citat. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, och på Kristus Jesus, hans enföddes son, vår Herre, som föddes av den heliga ande och jungfrun Maria, blev korsfäst under Pontius Pilatus och begraven. På tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen, sittande på faderns högra hand, därifrån igenkommande för att döma levande och döda, och på den heliga ande, den heliga kyrkan, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse. Slutcitat. Och det här låter kanske bekant om du är en kristen person eh, som har hört den, eh, den här trosbekännelsen. För att det är nämligen en text som ligger väldigt nära det som kallas för den apostoliska trosbekännelsen. Och den apostoliska trosbekännelsen det är då en bekännelse som byggde vidare på den här bekännelsen, den gammal romerska bekännelsen och som är den formen som kristna har använt i alla tider och som används väldigt brett även idag oavsett om man är katolik eller ortodox bort i det hörnet eller om man är lutheran eller om man är baptist eller pingstvän eller ens maranatavän skulle jag vilja säga så vill jag tro att de allra flesta kristna kan stämma in i det här eller jag skulle vilja säga att om du är kristen så kan du stämma in i det här. Och innan jag säger någonting om den så ska jag också läsa den så som den används idag och som den har sett ut i många, många hundra år. Den fick sin slutliga form på 700-talet, men den har sitt ursprung mycket, mycket tidigare än det. Och den apostoliska trosbekännelsen säger alltså så här, citat. Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare och på Jesus Kristus Guds äldste son vår herre som blev avlad av den heliga anden föddes av jungfru Maria Led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmänlig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Och nu blir vi, får ursäkta, men vi blir väl kanske lite kyrkliga här i Radio Maranata och det beklagar jag. Eller egentligen beklagar jag inte alls för jag ser inget större problem med den här bekännelsen. Vi skulle kunna gå igenom den strå för strå, och jag skulle säga att det enda som man kan vara oenighet kring, utan att för den sak skulle inte kalla sig kristen, det är just strofen steg ned i Dödsriket. Det finns diskussioner och olika tolkningar av olika bibelord just när det gäller det, huruvida Jesus steg ned i Dödsriket, vad det innebär och så vidare. Men i övrigt så stöds varje strå av olika bibelord. Och även strofen om att Jesus steg ner i dödsriket finns det faktiskt bibliskt stöd för. Sen kanske man skulle vilja säga att det här är en helig allmänlig kyrka. Åtminstone eh, vi som kommer från en, en, en mer fri församling eh, tradition är inte så bekväma med ordet kyrka. Och det är av goda anledningar. Jag tycker att kyrka är en fel beskrivning. Av vad församlingen är för någonting. Men eh, det här kommer ju från grekiska och latin. Eh, på latin iglesia eh, tror jag där. Och på eh, grekiska i alla fall eklesia som betyder de utkallade. Så det handlar ju bara om hur man översätter det. Man kanske här skulle översätta med en helig allmänlig församling. Och, men nu är inte min avsikt att ha något bibelstudium över den här bekännelsen. Eh, dels för att det inte är en bibeltext, som man kan inte ha ett bibelstudium över den, men också för att mitt intresse här framförallt handlar om det historiska. Om det i de två tidigare programmen när vi har pratat om eh, schema och Nya Testamentens bönor så har vi en annan, eh, ett annat sätt att närma oss det. Men här handlar det framförallt om att se hur det utvecklas genom historien. Eh, vi kan alltså se att för det första så är den apostoliska trosbekännelsen det är en text som sträcker sig tillbaka till den första församlingens tid. Det finns små kompletteringar här och där men det är ingenting grundläggande som är förändrat. Och det tycker jag är intressant. Eh, det andra som jag finner väldigt intressant är hur den här texten är både det vi skulle kunna kalla för proaktiv och reaktiv. Med proaktiv så menar jag att den är tidlös och inte bryr sig om vad som är på teologiskt mode just nu. Oavsett hur tiderna förändrar sig så tror den kristna församlingen att Jesus är född av Jungfru Maria. Vi tror på kroppens uppståndelse, vi tror på det eviga livet och så vidare. Det är grundläggande kristen undervisning. Och samtidigt så är texten reaktiv i betydelsen att den sätter upp gränser mot en del falska läror, som Jehovas vittnen som inte tror på kroppens uppståndelse, muslimer som inte tror att Jesus stod på korset, liberalteologer som inte tror på jungfrufödelsen, ateister som inte tror på uppståndelsen. Så trosbekännelsen den är också på många sätt en mur mot falska läror. Och jag måste för min egen del säga att jag tycker att den apostoliska trosbekännelsen är bra att ha. Just nu så undervisar jag från den här texten i våra församlingar i Rumänien. Då jag kom hit i början av september så tänkte jag att jag måste ha några predikningar som handlar om de första grunderna i den kristna tron. Och det finns naturligtvis många bibeltexter man kan gå till då som första Korinther brevet 15 där det sägs jag överlämnade till er. Som de första grunderna, det viktigaste. Eller Hebrebrevet 6, där det talas om de första grunderna i tron. Men det här är också en enkel formulering av vad är vi tror på. Och nu i helgen så talade vi om en helig allmän församling och de troendes gemenskap. Och vi då nämnde jag då om skillnaden mellan den universella församlingen och den lokala församlingen och vilken roll och betydelse det har för den kristnes tro och liv. Men låt oss hoppa tillbaka lite för jag har inte förklarat varför den apostoliska trosbekännelsen kallas för just apostolisk. Och det är för att det fanns de som menade på den här tiden att det var att var och en av de tolv apostlarna hade formulerat var sin rad i bekännelsen. Vilket naturligtvis är fel. Det finns ingenting som tyder på att den apostoliska trosbekännelsen går tillbaka till apostlarnas tid. Alltså att texten kommer från dem. Men när det är sagt så har varje rad ett starkt stöd i skriften som är skriven av apostlarna. Och även om det känns lite kyrkligt och märkligt för oss som har fostrats i en mer frikyrklig miljö så får man ändå säga att det har sin plats med en bekännelse just på grund av de saker som jag har nämnt här. Men kanske du som jag ändå tycker att det finns fler saker som är viktiga än kristen förkunnelse. Bara för att någon säger sig bekänna att de tror på den apostoliska trosbekännelsen så betyder ju inte det nödvändigtvis att det är kristet och att det är sant. Det finns många villoläror där ute. Och en bekännelse som både katoliker, ortodoxa, baptister och pingstvänner kan skriva under på, det har naturligtvis sina brister. Då, då fångar det kanske mer än det utesluter. Eh, och dessutom så finns det också en annan konflikt i hur vi som frikyrkliga ser på utombibliska skrifter. Vi tror ju att det bara är Bibeln som har slutlig och absolut auktoritet när det gäller vårt liv och vår lära. Och även om det inte betyder att man inte kan dra nytta av trosbekännelser som den apostoliska, den gamla romerska eller regola fide, precis som man kan dra nytta av att läsa en god kristen kristenbok, så sätter det ändå de här texterna i ett annat perspektiv. Därför att den katolska och den ortodoxa kyrkan betraktar sin kyrkas tradition som helig och de kyrkliga konsilierna som teologiska rättesnören, och det gör ju inte vi. Och det finns väldigt goda, goda anledningar till det. För, och först och främst handlar det om att Gud inte har gett oss i uppdrag att komplettera apostlarnas lära. Tron är förmedlad som Juda säger: den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och den är nedtecknad i det vi har som profeternas och apostlarnas skrifter. Det är som vi kallar för Bibelns 66-böcker. Och det vi är kallade att göra i vår tid det är att bevara de här skrifterna, förkunna dem för människor och förklara dem för människor. Och det är bara i den rollen som de olika trosbekännelserna har en roll att spela i den grad att de förklarar vad skriften faktiskt säger. Och det är en viktig sak som vi ska tänka på i de kommande programmen framförallt i nästa program när vi ska tala om eh, de mest kända trosbekännelserna den nikkianska eller nikkaenska, lite beroende på hur man uttalar det och den eh, schalkedoniska eh, trosbekännelsen och det blir mer kyrkohistoria det blir mer och mer reaktiv eh, trosbekännelse istället för proaktiv på gott och ont men om du vill höra mer om det så är du välkommen tillbaka nästa vecka. Gud välsigna dig och på återhörande. Jag har lyssnat på en podcast från Malanata Podcast. Det här programmet också sänds som nära program i Stockholms närradio Och Vill du komma i kontakt med Malanata så gör du det enklast via e-post- infosnabela.se eller telefon 070 201 60 20. Gud välsigna dig och på återhörande.